Probușirea unui vultur într-un om. Autor, Nikita Stănescu M-a izbit vulturul, probușindu-mi se pe umăr. Clonțul lui mi-a luat aerul din plămâni. Treaz fiind încă, m-am trezit cu lăuntrul meu plin de zburătoarele cerului. Ferească-mă să stea și cerul cu stele în mine! Prea puțină mi-e viața, încât dau liber vederii și raze ei, dau liber. Atâta, vă rog, scoateți-mi din plămâni pe vultur. Am să-l duc în spinare să-l îngrop la vârf de munte. Atâta, doar, vă rog, scoateți-mi pe vulturi din plămâni. Mă sufoc, penele lui îmi umplu respirarea. Străin de moartea mea, e vulturul mort. Lectura Maia Martin